هغه پره اسلامه داخل کو تصفق کار وکول سالورم چې سالورم هغه داوا چې بادشاہ د مسلمانانو نه د اسلام اهمیت په ځای د خوري او د اکبري حکومت وفاداری غوښتا کار کوي خوالد آگبری حکومت و خاداری اسلام اهمیت ختم شید او که اندو دی که مسلمان دی او که شیعه دی در طول یو شیدی در طول یو دی نو در سلورمان خبره و در دی خبره در پاره آگه در اندوی سرواده کرده و چه در نفرت ختم شید اندو و مسلمان دی وحدت راشی وحدت راشی دویندې سره وعده کړو د سنگین فتنو په دیره اسلام نوم نشان ختمیدو نوم نشان نوم نشان په اکبر بچا مقابله کې مجدد غنته سړېو مجدد ری کار کړو مجدد رعی محلا دری کارا کردی یاو کارا غدا کرد چی ایقاض العلماء چې علماء دی بیدار شي او دید فتنو او پی جنی علماء دی راویخ شی لگونتا دید غفلت نکی دویم اغدا کرد او اصلاح الاؤوام ناؤوام او د اصلاح دا پار او داسې اصلاحی پروګرامات مقرټړ چې هغوی نه خوداثر سا د پیغمبر تا ددار خلک دوول شو د دریم کار کړ اصل ووه دریم کار کړ نسی حول حکام دبا او ته نو درېدللیشااه خاندن نهغاتلله نو فاغی که یه د کود دین انت اخفل آواز رسو ده باستیان مقابل تا او ندری چه ده باستیان مقابل ایدالا شورو کرا گریده دو رزو شوی با ناغن سیعت الحکام کارونه مجدید کریو ننجم غوری فتنا دک که سلور والا چیزو ننی اول اقاید و احتمام ختمول اقاید صفی جنید دویم پارلیمنٹ اگر چه کمدنو د تشریح ده دین هغه چه کمدنو زیموار گرزاول چه دنسریت په کم حکم کې مسلحات وي او پارلیمنٹ په مشوراو کرا ناغبا ناکس کو او کاغی کے مسلحات صبر سبر یعنی دن بامنگ په پارلیمنٹ پیجنو لیکن سن چی اغیوی احبر باسا تشریح تی نو دنی پارلیمنٹ شارع ہوگر دریم درم علامہ سپکول علامہ اکرامو اس حیثیت نشتب جمهوریت کی او سالورم چی کمدنو دو مذہب او ده دین اهمیت ختم اول ملکیت وطنیت ده دین نا اهم گرد اول پده وحدت جور اول اسلامی وحدت نا حق کسنور والدی کی او سلمان اولا اغیل پکار دی چیو علماء بیدار کی غبلت نیراویس کی جو ام اصلاح علوان دا عوام اسلام الحمدلله تبلیغیان رونهم کی او الحمدلله شاعت التوحید والسنه او قران کریم د دروس بزریعہ د صحیح عقائد پرچار کی او د اعمال و سنت صحیح پرچار کی پرچار کی دین نصیحت الحکام دانند علماء کمزوریا د شی خ ندانونه چې د کمم باچهات راستوواويغې کمره بلکل پرېښودلی شودي چې کوم سرکارته لیډران دي سر کارته لیډران دي هغوی لمون زوم نهوردي او نو سر عالمانو سرته ددین مذاکره وړه چې د کوم عالمانو اواز بره رسسی او غوی باچاتو سره اقاتې کول شي او کناې شي آغا خلط ددیزی موار دی داغی نبا اللہ ددیزی تا پوستوی پا یو دور که چر آلیمانو بادشاہان محملو پری خودلی سمرہ چی دو انیس سو بایت نبا دیخوا پری خودلیشو پا جمہوری فتنہ دی آلیمان با بادشاہ پس نیخ لل او بے وجو مر بے که قید بے که دیبا سمر وجنی دیبا چی کدر سمر قیدیان که د خیر خوائف په د محبت په طریقه عالمانو ته خبر اګی ته بادشاہانو ته خبر را سوال غواړي اګی ته خبر سوال غواړي د علماء او د حکاوب او پمنځ کې دا فاصله د دې سل کالونو عربو کې وکړه نو اوس سکولر تړ راو چې نه دین باندې نه سموني البته د علماء او د حکیمانو منځ کې دیوال کو دوبه کې دارنگه پنورو ملکونو تطولو تي مسلمانو ملکونو تي حل دا او دا حاکمانو منسك دیوال سي نزي سوکا غزيتا او نا بيان كي غييتا او نا چه کمدنا ورطا کیجي د غي دا وجنا د الرزا دا من فكت رواني فكت روانيو دا دره کارونا لکا مجدد شکريو فا غي سر اكبری فتناو المان ذکر کئ چدا سی ختم شو چدا بادشاہ قانون دی د بادشاہ قانون دی چې بس به بس تر راځي بس بس او د مجدد فوټور دور کې خوب سے خوب تر چې کله برباطه مر شو ددنل لسومتیان دومره چې ګندره مجدد mehnat کړې دې دې دومره مهنت وکړه نو هغه نه رسو د مجددي سارا چې اکبر بادشاہ سارا دین یک وړی دفان شو شاه جهان ته کومنه با تاسو شاه جهان داغه نه خو نه خو ورپسې جهانگیر بادشاہ شو جهانگیر داغه نه خو ولې هغه مجددي بکه نه تیار کړو مفت نه نیتیار کرو د بسی علمگیر را گئے عربی اوالیم لکھ لگی کد علمگیر بارک زوام چہ دا عمر سالس ہو تو اسے پہ حانس نیم یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول عمر ابن عبدالعزیز او یا علمگیر تا کزو عمر سالس ہوام تو بتے کزا حانس نیم چہ دس انصافی بادشاہ فتاوہ علمگیری با غدور کے مرتب شبیرہ اغه چې کومه مهنت کو دا الله دي مجدد هغه د اجر واره کار وکول هوکا مینو برې خول دي د مدرسو سکول جوړ شو دین جوړ شو دنیا جوړ شو پس له دین یان دولت جوړ شو د هغه جوړ شو د هغه کالجیانو شو سکول یانو کالج یانو د مدارس جوړ له شو دغه راول پټار دي دنیاوی تعلیم داگه دا پار دینی تعلیم فرض دی فرض دی داگه دا پار کاغو نکی دیو ملحلوی او طبابی دی دلو دین نظام خبرول پکار دی علماء صرف دربار تزی باچه آن و خالا او تو نوالی التلاشی دا اللہ در رضای وقت برشاو نکو داد دا دا کمدن عواض را سول دا علماء و فرض د حکما او د علما ومنځ کې دا دیوال ختم شي حکما طبقه جواب بادشاہ نه دي افسر شاهد ده د عرب سره په دا ده افسران شدي دا کم زینوږي دا ټول نو دي دا زګو نارندي وي چې تاسو دې یو څو سره اصلې جوړې ته او مفتيای شونه ورکي چې دا خلک ته کم اور دین دی ار آو دی دین لږ شنو د دیندار لارش او دی دلک د دین आवाज وکي او دی دین مهنت وکي چې صرف د مال لپاره سیاست کوي د مال لپاره उठو نه هواره مال د لپاره هر څه دنیا دا هر دنیا دا بس یا سودونه هم سبيل الله او باندې خلک د دین د الله نه آګسانې تری زو نه زابا شایته کم نه جمع کوي سره سپین او نه لګېدل پلار دا الله کې خبر کړې پازا دردون چی فاغر رضواني چې ګرام کړې سي دي لره تاو دې کړې سي دي لره پورت ځانم کې داغله و شي په دې سره او ډاډې دې او شاګانې دې لې ورته په ویلې شي دا دې هغه چې زمکړو تاسو خپل ځانونو لره نو وسکهي هغه چې تاو زمقال یقینا شمیر دنیاشتو دا الله په دې ځ باندې دولستی په لیک دا کې يومي خلق سماعاتي والر فاقره چه پیدا کري الله سمارنا ده آقره دينا ده دعالة چه دي دعا دعا ياتونه ده دعالو يسو تتمه ده دعالو يسو ده انها يدت شعوري ده شریک رسمو ده عربو و ده آل کتابو شاقعي با مياشتو كه را پيري کولا می عاشق به الله ول رابت لاولے پاک هم رسبان رکی یقینا شمیرم عاشق تو دا الله پنی زوانی دولس دولس می عاشق دی دا الله کې دا غره دناج پیدا کړی الله سبحانه و عظمت کې مینار با تو نورم د دوله سنا سلور دی عزت دی دار چې کمرونو قانون مضبوط فلا تزلمو فی النار بصقم زیاته مکوئ پر دو دو سوال مې انستو چې بازارنه خپلو باندې یا زیاته مکوئ د سالور مبارک به خپل زاننو پرسته کولو به مخ خپلو باندې وقاحت المل او اول دې کوم مشرکان له را کافتن کافتن متفق شي حال شي دواونه اول دې مشرکان له بچامه طول وتيوشي په اولني مشرکانو لړ طول طول ملته کافتن كماكا دړونکو کاف لاګې دې تاسو راځنګ کوي اون وال عالم پوسي ځکه الله تعالی دې سره متقیاانه دې انم نسي دا په غلطه رسم باندې رات ځکه نو څوکول مي آستو شو نو ان دسو کومه مي آستا ويره دا یاره واستیک دا دته موحرم وایو محرم او محرم ته به سوایو ربی اول دا به رست کوله مخکله د پلار کارو دا تل وکو انو چې جنگ د اړتیا ضرورت شو په شور حرم کې په شور حرم کې نو او به وی وای دا موږ نن راځم حساب کو دا به حساب کو مسافر وی صاحب بلوی صاحب او بیا به چې کومونو هغه سفاره مو دا محرم تکړه بدل را بدلې وکړه دا کلمہ سیکنانی دایله چې کمدنو دا رسام راځه استلو رسام راځه استلو او بیا به سوي چې کومونو دا اعلان کوو زوی به اعلان کوو یقینا رستوکولمیښتو زیادتون بالکفر دا څوواله د بکوفر کی یصلی بالذین دا عبادت عامري تنظیمي وختونه دي والله قانون څه کو مقرره کوي چې مقرره کوي دي کی ګوتيوال کو پر دي عامري تنظیمي دي کی ګوتيوال وین کو پر دياسه سجده کو نه څروکو کو نه ستګم د عبادت ولا خوا نه دي زياده د کوبره يضل بي الذين غلطول شبيسره گمراهول شبيسره چې کوبره کړو يو حل نوامه حلال غني دي لره او کال او حرامي غني پل کال د دې د فارچ پوره کشمیر داغه چې الله حرام کړی دي بي ځایي په کشمیر پوره سر پوره کوي پايو هلو نو حلال غني هغه چې حرام کړی دي الله که سکر شي دي تبه نه او الله ربول عزت ته دا نه کې کوم کافر تا يا اي الذين امنو درې مېسد صورت په دې کې د ګندنو دا نمبر 2 کاغدي مسلمانانو په لټه کوي چې سوق دا الله ربول عزت دین تا یعنی عالمی محنت تا نیدی تیار دا اللہ دین حاکم کهول و بادشاہ کهول و تا نیدی تیار مذر وجا زکات منی دا غموند مزکی مز خلاکدین قلابی محلت تا نیدی تیار نا بدن لگاول و تا تیار دی او نا مال لگاول و تا تیار دی اس طوم نید تیار نو اللہ تعالی آغی دا زورو نید زکر گئی دا آغی گندہ عملو نید زکر گئی دا ردی دا پار زکر او بل دا داسې غدار اوپیژنی چېیا د د د وجه نه دا سړی چې را نده ش د ډلی پوټه کوي نور ملګری در له خرابو نور ملګری خراب نه کې یا یو ل ناممنو آیات نمبر نندن میں یاو کم سل کورې دا س او د منافکانو د شپتون نه زیات ګندا عملونه ذکر کرکي د شپتون نه زیات او نه قسمه د منافقانو ذکر کې قسمونه هم ذکر کې اے ایمانارو زه ټول نو لویه بدرنګي د منافق دادا چې دین کې منډه نوې چې دین او ته هم نخکاری او دنیا او ته هم مخکاری بځا نور ټول بدرنګې ته دین جوړی شي ته بلې بدرنګې ته دین جوړی شي چې دنیا او طرحخ کاری د دنیا مصلحتونه در دنیا مفادات اغا ورطا چه کمدنو خخ کاری در آخرت نو تاغا درانخ کاری ای ایماندار و سشویدی تاؤسولا غاو کچه ویلی شتاو الله از غلی پلار را اللہ کنو درانش از مکتا یعنی دنیاوی دعلیم تدرون شی او دارنگی دکانونو تدرون شی دارنگی چه کمدنو تجارتونو تدرون شی زمیدارای تدرون شی اغا دارنگی بیانش پاس ایا تاسو خوشاله یاي په دې ځوان نامولي باندې با په آخرت سکتا دی جوان و بلد اخرت کې نن ددا سګدې ځوان نامولي په بلل اخرت کې مگر لګونته قليل مگر لګا معمولي دا زه مخشري ویني ويغره ته له عربيني کتل ته له ما نما شمان لو به کولې سپه سیمند نه والے هغه سپه کولو کې او خد اور پسې وي قليل قليل قليل قليل همار ته دا څه کلیل څه ثواي درې سم مطلب دي هغه وی دموغه ما حوارای کورسوب دا وایو د ما حوارای کورسوب ته بدا ویسل اخرت الا کلین دنیا کو څه دا کورسوب ته ضرورت را راواله نه ګورم نه دا څه کمونه دا څه کلیل د ولن په دلا اخرت کې بغیر کلیل د رما مولی معمولی د وړي رما مولی تنفیرو زوره منافقان ته ک تاسو کوم نن نسخه لای او رب لذ د دل نه زی الله ته زور لا سن فرو ک تاسو نسخله الله کې سزا به د کتاب له سزا تورتو ان کې واسه دل قوم غیره کوم او بدل کې براولي قوم علاوه تاسو نه ته وای چې د دل کوما نوڅ دین به خراب شي نو الله ته زور شه زار نشور کوله تاسو دین د الله امام اليوم مامولي زار نشور تمارا ور شزان بغار کی معشقی کلا عاشقاں په خلا کوي نه ولا تزرو غاز زان مخربه ولا تزرو شیا زرا نشور کول دیندا الله لا معمولی او الله ر پارسوان قدرت والا اله تنصرو کتسو اے چې زه د الله ر دین مددونه کما د دین بپاتی شي زالیمه او پیغمبر مددونه کما دین بپاتی شي زه د مادر سې ماده نو نو د کار په پاتې شي دا دا غلط ګمان دی الا تن شروع فكن سر الله دا هجرت نبی عليه صلوات و سلام ذکر کړئ نبی عليه السلام ته کافر ور جوړ کړ دا قتل الله ولا حکم ور کو سزا نبی عليه صلوات و سلام راووتو را روانو ابوبکر رضوان سره کو د شیعاګانو کتابونو م لیکلې حیات القلوب کې وایي او تو را ہمر کردس کہ ابوبکر را ہمراہ خود ببری اللہ تو حکم کڑے چا ابوبکر جان سر ابوزا مجالس المومنین کی وہی حمال رفتان محمد و بردن ابوبکر بے فرمان خدا نبوت حمال رفتان محمد و بردن ابوبکر بے خدا نبوت داد کمر ورتا اللہ حکم کڑو چا ابوبکر بوزا ابوبکر سے کمر نبوزا حمله هیدری کی قوم ذکر کړی دي و زینیز دی قومه پر مکر رات بسوې سراي ابوبکر رضبط باه هجرت او نیز آمد ابو دو کې سابق رسول خبر داد ابو دو د کمینو ابوبکر رضوان سره ابو ذا مخه وتا ویلو ابوبکر د نبی رسلام صاحب شیغان منی او دې کې له صاحبې فنص د قران سره را د دې وجنا کړه د دې چې کرکډیني چا چې انکار وکاو چې ابوبکر رسول الله صابي دي د دې نه انکار وکړ د سابیتنا فاو کافرون لانه انکرنا الصل قران زګاتو د نفس قران نه څوک خلافو کو خلافو کو نبی رسول الله ذات سراغه ملګری کو ثانی حسن الا تنشرو او نبی علیہ الصلات والسلام ابوبکر سرسورلی دووی انی یوه په تا واوسطه په سیواله ورکړی به زوم محتاج امه چې زمادا په سی په هجرتو لګی زمادا په سی په هجرتو لګی ابوبکر ورته دا ټول استادی حدیث کې رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې ما د ټول خلقو د احسانات او بدلا هر ادا کړا رضا ابو بکر رحمۃ اللہ و برکاتہ رضا ابو بکر رحمۃ اللہ و برکاتہ بل حدیث کے راوی نبی علیہ السلام فرمائیں صدا ابو مال د اللہ تعالی دی دل سو مدد کړل او دور د بل شامل نه شیدل دور د بل شامل نه شیدل تعالی دل له مدد کړل او شیاغان خپل پلیت خلیفہ هغه باندې پا کړی الا تنصروا فغنصروا اللہ کتاسو مددونو کددو بیاقینا مدد کرو اللہ تعالی رضا پا آغا وکی چوئی را کسانو چکو پر کرو ثانی اصنین دو پدواو از زمافی الغار پا آغا کجدی پا غار کیو پلا رطل غار سور تو خطل کافران ورپسی راروانو آغاز تراللو چی دسوشو ددی زین پوری راغلی دي چی اسمان تو خطل کزمک کی کیو دن نشو ابو بکر نبی علیہ سلام تاوی وي کدا سې خپل خپوت او قتل به کتو ته مونږ ښکارو د غار خلبره وا وی کله کته خپوت او قتل به مونږ وته ښکارو نبي عليه السلام ته وي په ما زنه کبي سنين الله صالحو ما باردويس وګمانه ان شاء الله تعالی درېني الله رب العزت درېني ابو بکر صدیق خارته وردنه شو نبي عليه السلام ته وی لکتبارو کا غار ج کمر صفاق دلنګ مه کپلو شرو له سوري باندې کړي یو څوله پاتشوا اگې ته پوند کې خړو او سم لاسته کیناست نووي علي سلام ته وې رازا وې رازا نووي علي سلام ته پتون کې خړو وېته په دې سر کې له ودوشه او آرام وکړه نووي علي سلام د ابوبکر په پتون باندې سر مبارک کې خړو ودوشه د سورګې سره شو حغرا ورته د شولینا ابو بکر له تاک ورک زاریلن سی زوتا کی ورک ابو بکرلا ابو بکر خوځینا ریسنه نبی رسول الله نعرام نووزین د دن د وژن ابو بکر او کی راو به دي خو نبی رسول الله په حق مبارک و نه پیوتی نبی رسول الله راويش ابو بکر ولې وینسنیشره نبی رسول الله لاړ مبارک راواغست او دا وګور کارت په ریته او کوي په سړی په ستو کم نه خپل خواځه بدبختا سانی اسنن ایز او کورلس لا تاسو نن الله معنا غمکه وا یقین الله ما سره مون سره راوله ګر الله تعالی خپل په بدبان دی دا وګور کس لري تعالی درکو الی په بدبان دی او کله کې ګذر را پخکرو باندې ورته کو دو کونتاره جاله اغلخ کرسو او د جولاګی جاله اغلخ کرسو جا دا زال الله کړی دی نو وای یاده و بجنود اللهم ترا او فلاکی جادله الله په مدد کې هغه چې کمونو ټکنالوژي ته محتاج نه رې الله تعالی خپل دین په مدد کې چې اصل ته محتاج نه ني الله تعالی خود ته فکر کو نا خپل دین خدمت اغسته ده وای یاده و بجنود اوائی چه تالی جان زبستو کم نا اللہ را دین خدمتو که اللہ بای مدد کئی وائی ادھو بی جنود اللہم تارا کلاکی کدل را پلاخ کارو چه تا سنگانی اگل را پلاخ کاری اوگا کلمت اللہ زینا ویگر دولا پی صلتا کسانو چه کبر کلو تیتا اور آرتاو راویشتی اگر آویشتا کافر ویچی منگه وجنو ابی وجو نا و کلمت اللہ نا اللہ پی چه نبی علیہ السلام بظلوما حوضا قلدین بظلوم ویزرو والدین کلیهی چه کلب مدینہ وردن نکیجی فی طلال بدرو علینا من سنیات الودائی واجب شکرو علینا ما دعا للہ ادائی ایوہ المتعاو فینا ایوہ سید المتعاو فینا جیتا بالامر المتعای ستاق براو ممنو ماشمان خوشحالی مقدینیو علا خوشحالیو وکلمت اللہیی الغلیان فیصل اللہ اللہ اچھتا واللہ وزیزن حکیم اللہ تعالی رزور اور حکیم حقیم والا ان پیرونو پاس ہی کرا از غل پلار دا اللہ کی قصف کی قدران از غل پلار دا الله کی کاثتان گرنون کی دیجیات مال لسر اڈیر دے زوانان دیر دی، سیاعت دی برابر دی، عمر برابر دی، او که درونگانی دا چه آد، درونگانی مال لسرنشتا، واسلنشتا، اومر دی لگ دیر دی، بال باجت ډیر دی، او درونگانی خوبیاں پاس آد. واج آئی دوبیا موالکم، جی آدو کئی کڑاو کئی، پا مالو نو بپتنو نو باندی، در کر دې په لسم هیڅ دا الله دین لکول دین باندې رچاتو وان پځو کوم فی سبیل الله ولارد الله کې دا ډې ورو فائده منه ستمره تاسو لا نکې ناشولو نا کتا شپويږي تمو نافتو زورنا لو کان ارزن قریبا کوي چکم د سفرستان ارزن قریبا کوي چکم سامان نېز مال غنیمت لاس پلاس او سفرن کا ساده سفر آسان قام غادي وتابی دارید کنه است فلا کیم بود تله مشق قول ریشی پریوان سفر او که سمونه و کی دی پالا باندې دا وسو تناس کذمغه اسن مبود تله تاسرا تباقی خپل زانو پری درو غبان دي او الله پوئیگی یقینا الله دطر چ یقینا دی دورو سترو جن ها فلا وان قالما زنتلم ها فلا وان قالما زنتلم د طببوک نار راغې داره طبو غذاوه په نهو هجرای کې او ړی په ستا حالت کې شي اووه نوارې او منافب به راتو و د ښې سرمي خوکې دوي صحیح دهسب اتویل نه او چې کممه اوولله لااتلو د نوبی اسلام نه اجازب کوښو بهمون پات کېږو نو چې سب نه بانه کول دبی سلام صیح ده صحی ده الله تعاللهوي خ د او په لاون لما ه ل پرې پریخه چې نه را ځله په کې د تختکاره شو که نه چې اجه نو وررکله نو ډیر برې معلوم کوډو پکې او فلاوان کا دا چې دغ د کله نبی چېې پ اسلام خلسی کړی ده او که ډن کې ورویل ل چې لما جد دړهې چاود لوم ناول ورته و او فلاوان کاسا چې سر الله حالال او چی بینڈی شیخ تیو رحمه اللہ تعالیٰ بری حضرت تی بمانا کاولا سنت متصل لے چی حضرت تی بمانا کاولا ما کیو اجازت جتا انانو اف اللہ آنکا کیو اجازت جتا انانو اخت اے خودی اپا خوا نامو پختو کنو ہے اف اللہ آنکا اللہ کا لیماز انتا لہم نجملہ دو آئیدہم یعنی پا دی سستا سو جرم نیشتی چی اللہ تلیمہ ہوئی و دی سستا سو جرم دا پارا ندیویلی یہا معنی ہے وہاں اکرمک اللہ و اللہ دی زتمنکا اعزک اللہ آفاک اللہ خدای دی روخ لارا آفاک اللہ انکا آفاک اللہ اولی دی جازت ورکو دیتا تردی چک کارشو یتا تا آگا کسان چه ای رشکی دی او پیجندل بو یتا در او زنو اجازت نو ولسانا کسان چې مال لري په اجازت اجازهت نو په سخت موقا یانو په سخت موقا عام تور قانون دا دی چې بي اجازهت دي هغه غددار وي قانون دا دی چې اجازهت پخوړي خو په سخت موقا چې اجازهت وختل د خائن او د دو نمبر شاګرد کار وي لا سادنک اللذینا اجازهت نو ولسانا اګه سان چې مال لري په پر دروستانه باندې چې دې دي یالو کې مړو نو وګوږونو الله په وروفته کې ان باندې یقینا نجا او واستانه هغه بدبخت چې مال لري په الله پر دروستانه ورتابت کلوبهم او شکیان دي زلون دي پاونتي ري ميا ترتتون هدې په شاکپلګه حیران دي වල وراد الخروج د دې مخ کې نه چې ګندنه کوئی اراده نشته داتاتن علامت ادم قرارداد تبلیغات رو ډیر پویږي دای چې سړی ته وي سلورمه سره وکاله ځهوی رادم یې زمبجی وې دا وکاله مقرره کي په خیر له توا کاله په سیوه خلاصه کړ مقرره کا ته وو مقرره کا او سلسله روپیا جمع کا خو له توفیق درکې دی ستاله او کار اراده یې ته وای ته زما را درس اراده دی انشاء الله ک خير چې زما درس نظر او روان شکرته او سم له دې حال تا نصطاب سنگ ایراز اللہ تجی کم نل جیب کې پیسے کی دی بیشترہ او تاری راروان اسباب استعمال کې تو فیق بسوق در کی اللہ تعالیٰ در کی تو دگ شانتی وی چیل اپو ما خدای آجو کا دگ شانتی نا پاسپورٹ جوڑے نا پیسین زان لجمع کہے مفیشفی رحمہ اللہ تعالیٰ یا علور ہوئی اور تقیی سے مدد خوروا میاغی ویچ بابا حج تا میڑ کی مفتی ستو ویچی حج تا میڑ کی گی ماغی ویچو بیتے آپ کے رادہ تو کریں اگری ویچو زمانی رادہ دا ویچی تا رادہ نوئی ویچل لگی لگی پیسی جمع کوا ماغی ویچی خاون کم خرچاوار کوا لیا ایو تنل لگی لگی روپیس سا کوا لیا جمع کوا لیا جمع کوا لیا بی نوی کی آگا وفات سوا وی حضرت اگئی تووی چید دے بھائی اوہ تیلائی اوہ تیلائی بانے به حج کی را کم لیکے وی تاسو آگا پیسے لگیوں گو رہی وی چید دے کورا پیسے ہوں کتل خاون تیولوی ہاں ایک تو بیس روپاہ ایک تو بیس روپاہ اگر دا خاون لے اجازت و آگا صدا دے حج لجے مکڑی دی تو کستا اجازتی آنو دے بانے بمگ دیلا حجو پوچھے دے ار مفسه وی همات او دیته په سیولې غلې چکم زنه د حج باندې 120 روپې خرڅه راځي ال ثن بيومل ګرل ان شې زموږ لره حج حج بدل لېږي چې پاګي حج باندې 120 روپې راځي بي ال ثن ولې غلې او الته چې کمنه هغه حجو کو ناګې له پا را حج بدل بي لاګې پاملنامې خوځرا وکړه اوله اراده هوا سېوا اراده د چې را عدل نو ته یو صورت په پېن دې پېن زلسلس پسګه جامه کای دغه قران وي چې یو سیند له ته اراده نه کای اسباب دې استعماله مطلب دار دې ذاته درو غوډه اراده اراده نه اراده نه ول وراد الخروج کر دې اراده وي دوتلو مخامخه کړه ودې لره تیارې تورال دال ورلی دا به برابر کړې پلاکین کړي الله انده خو بده غنه الله تعالی پورته کېدللې یعنی پدی بانی اللہ دا جہاد نو سود پتھاب باتو ام نکینا والدی لارا مور پر آگے او ویلی شکین سردناستو لاؤ خرجو فیگم کدی وطل و بتا سکے ددی کې نقصان دی رو وطل کی زکر دی وطل چو غلخور دی وڑے را وڑے کئی و تاسو بے دو جم تاسو بے و دی دی نو وطلو کی خیر ہو کدی وطل و بتا سکے انیویز دیاد کرد تاسو او مگر اخه و په میونسټا ولا او زه خلارکم او خامخه خا دی وځ خلوله استاسو میانسکی ف... چغله دا ایزا اسار زلاوله اس توي دلته نه مراد شي نه اوره راوله کولي او چغلي کولني ولا او زه خلارکم او خامخه خا دي استاسو میانسکی فساد جب غناكم الفتنه لا سيتاسلا پوت استاسو میانسکی پوت او فساد فتنه وفيكم بتاسكي یا سوشان د دې غفله کېږي ما یعنی کته وای چې شکر درته لې ندي شکر درته لې ندي نو پیغام ولته نا نا غره خیال ساته یا سوشان د لړ کې شته نسته لې دي وفيكم سمعنا الامر او پتاه چې یا سوشان د لړ کې او کې خدونکې دلارا او الله دې په ظلمانو یقینا لا تول او فتنه من قبل مخ کې مخالفت د پیغمبر نبلغت فتنه شله وقال ملقل مورا او دي جهد قمدنا جودتا تصادم شنا ترد بوري جهد قارشو ها کو وزار عمر الله او قارشو في صلو اللہ تعالى او دي بتگونه که داد منافقان یو قسم وامي رم حمد يقولو او دين بده قمدنا آگر چهوائي مال اجازت رائع که ولا تفصين نی او مات پگن کے مار تاوا وام سم اطلاص یو قسم داشو چهقه بي تبوب تهو دو دوروم او درم جنکایت سری سپيني دي او شنسر دي ازل درشاشق مزاج غون فکيمه په ما باندې را عشق لګېر غالب دي نو څه ټینګېدلې نشم تاسو بیا او زبال ته بجینې من شمې ما زبغان کې څه شوم اخته متا زم ما دي یاد لمو زه کوم رايلې مې بوزي نو زه کورخه ما کړه کورخه ما حل ته من شم او څه به شوم ما دا زیاد لو خلک دلې چې دین خدمت ته ما غره بېم قسمدار شو کابلګرام شریف ایبراهیم الله تعالی فرمایل چې دیوالا تفیننی ما په تاک ما شو پتاسو چې کوم ده نو خو چې زئی قال توس پالیسی مالیسی کومه طریقه باندې وسه کوي جنگ کوي اپا ما خدای ناجایز دوره بدلږي نو دوی وسه ناجایز ویلی په نبی رسول الله پر سره خبره کړې او سب الله تعالی پر سره شو پریوتې ما او چې تیا او چې تیا ناقلا سایه دومره صبر کیږي نا تاسو منسوبې جوړوي او ما په دل کار کتلې تاسو به چوری کاو دا چللې ما په کار کتلې زه له ما منازې لمه موزه زه په ځان پوهې غم نه و چې توله خلاصو لبیہ ما ځان سره بیان نه موزه نه جایز نشم اورېد دا د دوه تکابونو کیه الافی الفتنہ الافی الفتنه سقطو چې دین کار پات ست دینه غټه فتنه بلشره دشمن د اسلام راغه او هغه په اسلام غالب شول دي نه غته قانون دا الله ختم شول دي نه غته غلام شول مخلوق بده نه غته په لف فتنه شته علا فی الفتنه ثقتو خبردار په فتنه کې لري ارتاودی او یقینا اندوزه هرون کې له کافرانو لرم انتو سف کاثرتون تاسو دایبل ګانځه کړکې کورشی تا ته خوشحالي نو خفقې دی لره کورشی کی تا ته مصیبت نو وای یقیناً اغسطه اومن احتیاط قل پخوا مالی سی اخلا دا شکر دے سی دا مسیبن داول تکلیف ده تورسی گی دینی انقلابی محنت کی او خام خات کالی فرازی نو دے د اقبل دلتوب سم خوش آلی وی قد اخاز نام رانا یقیناً منگ عمل کرو پا قبل پالی تیبانی منگ عمل کرو پا قبل پالی تیمخ کی منگ پال پالی تیجوڑا کرو وی اتواللو او دی ووري او دی خوشاله پدي دله تو باندې پدي پاليته خو مطمئن نه ورته وله يوسيبنا بالکل ناراسيږي مونږ تا مگر هغه چې لکلي د الله تعالی مونږ لره مونږ له څه نوې ست ناراسي دا الله تعالی مونږ لکلي ما غته بالله ولا او مولانا هغه الله ر مالک زمونږه چې سره سره کړینو واللله وله توکل المؤمنون پالای ځان سپاري اماندار ولي زمونږه تکلیف څخه من خو کتر تا کې کامیاب شون واسه کامیابی ده او کمپلیشن بیا بیام کامیابی دي ده زه خو ډور خوشاله یم ور ډول دربه سو نه بنا آیا تاسو انتظار انتظار نه کوي زموږ مبارکي مګر د یو دوه دو خوشاله یعنی یا شریعت آیا شهادت وانا نو ترپسو بكم او موږ انتظار کوستاسو مبارکي 6 ورسې تاسو الله عزوج د خپل طرفنا یا رسول الله به من نه دی خپل طرفنا یا زمو پلا سنوا نی وکاو انتظار یقینا موږ تاسو سره انتظار کوم کو نه یو قران په کو توا کرا د خپل کسموناتکان چې کله د کمبونو ته عادي خدمت اغادي شیکواله اړن خلابی مهنت کوله نشي مده یې کمبونو د ځان د بچکول او خپل دلا توګه په ټولو د پاره څندر و سرورۍ چاندا چې د ما د کمبونو دا غول پټ شي قران کریم وایي ندید دل چنده م قبول لا اولم بي قوتانو کرا ورته و اله قوي خپل طبيعت پاني او يا پزور واني ليو تقبل منكم بالکل نش قبول دل ستا سنا انكم كنت قوم فاسقين يا سكا جتاسكم نا فرمانه او ني من کړي دينا او ني من کړي دي سين ان تو پاره چ قبول لګړي شې دينا خيراتونه دي مگر دي خبري بندوري شې دي انکار دا الله نو دا پیغمبر نه نه راضي مانسته ماګر د سکندرو سوستو یان د دین کار کملامات وې د دی دین دی کار ته املا ماته دا ولا انفقونا او خرڅنه کوي مګر د دې په دم کې تیر را شه دومره په لیتینه دومره مال اولاد ولا صلور کړو جواب سوذولنا دا ګټلې زبان لیو ازاب ساتلې زبان لیو ازاب ګټلې زبان لیو ازاب ساتلې او بیا په زخ کے ٹاکورو نظان لے او آزاب نو دا او دولت والا فضالت اکڑی دیو فلا تو جو کامو علم مواریان کې کتال عرار مالو نا دینا و لازو نا دی یا سیننی رادک اللہ چه سزاور کیلی لرپ دیسارا یاو سزا چندت ایخلی زکاة تیخلی علم منافقہ مسلمانات دیگنات نو دا تین ایخلی او قبلیگی نندازان لے او سزا سوار ځې دا کله بچی چې کمندنو په خولی دا اسلام آباد نه بغل ټکی نو دا د غریب سړی چې کمندنو د معشوم د ځړ ماراج آپ ډیسپین ګولیا پیسې کی خوي کی اور دا غته سر خو کېږي وایره ټستونه اولو کوښښه کړلې سر خو کې بسره والی د بلار ټستونه اولو کو وای نه راالي اوس چې کمینو یې شپکه داخلو نا کله کله بوزي کله بلپل بوزي دا ځان له سزا لیازمون بیا فلایت دنیا چې صداور کړي درته په دې سره په دې ټوڼلاند کې او وزه او نړۍ یودي وکافران یانه په مال او دولت به غره وي نو دین تبوږار نو کافر به مړ شي کافر به مړ شي قوم کافرون قائلون بالله او قسمونو سوګندونو کې په الله باندې چې خیناندې ستاسو نو دې قسم دیجو ګور نام له منکم و ما منکم په کاغذی کاروایی دا اونو یلی تاسونا خودیدی و قوم یاریگی قوم یفرقون یاریگی یا بیالیگی دا مومنانونا دا مومنانونا جزا کیگی لو یجیدونا مل جان دیر حالی و گورا قوم امید ایزاد پنا لکا دیوال پولا و اغیرہ یا مداراتین یاج کمدنو کارونا او مددخلن چبل طرف توتی بی او مددخلن یا سورن چبل طرف توتی نوی لاؤلو الی دا جکمدنو زال لر پناځي ګوري سر پنا کوي خامخالي ووري اگي تا اوري ور پاندیږي اوځني دین ادا په منافقانو کې بل قسم چاږي کمندونو کمدنو نبي عليه السلام کې کو چې دوی څه کمون انصاف نکړي اوځني دین أغري چاغي اعتراض کې عیب لګي پتاوه نه مبارزویځ د خیراتونو کې چې دوی خپل ځان له خپل پهلوان له ور کوي او موږ لر را کوي دا اعتراض ځای ذکرې چکه دل اور نو بیا دې اعتراض نکړي چکه دل اور کې بیا دې اعتراض نکړي معلوميږي خود غرض ده فائدو تو مینا کور کلشي دي لردي نه هدي خوشالي او کورول نه کلشي دي نه اذا دی هدي بیا کاری او غسي ولا او ګل خوشاله شي په هغه باندې چور کړی دي له الله پیغمبري اکیتا چې دا نو دا د اسباب ودلاندي پیغمبري ور سره ذکر کو او له واسبون الله پورې منګل الله خصب بغیر داسبه و نه رسول بگرامو سيو دين الله درو چراب جمعنا الله تفضل قلنا پیغمبر ان الى الله راغبون رغبت محبت په بغیر راسه و ده الله ته دي وجهه پیغمبر رسول رانو بين الى الله او يقين من الله ته واپس مشوق ساتون کیو اينما صدقاتو بازار ذکر کوي اعتراض تصاجد ته زام وګورا چې دې مسارفو کې یو کني نو کدی کې او درد له لې کې بیا اعتراض کوا او کدی کې نه رسل سکے اعتراض کای انمو صدقاتو یقینا خیراتنا